Bura qarın gəlir. Bura qadında heyvanla gəlir. Sonra Peygəmbər bu buradan isə, yəni həmin heyvanla yox, yəni Cəbrilə bir yerdə qalxır semaya. Və gəldik Cəbrilə həsan hər semanın qapısını açmaq istəndə soruşur ki, səninlə kim var? Və gəndici Məhəmməd, mənimlə Məhəmməd də hamı deyir məni salamlayırdı. Bəli, cənab, sən birinci, yəni aparaq, birinci səmada Adəm peyğəmbəri gördük. Adam peyğəmbəri gördük. Səmavın birinci qatında. 2-ci qatında İsa və Yahya peyğəmbəri gördük. Və birinci qatda Adəm peyğəmbər. 2 qatda İsa və Yahya peyğəmbər. Səmavın 3-cü qatında Yusuf peyğəmbər. 4-cü qatında İdris peyğəmbər. 5-ci qatında Harun Peyğəmbər, 6-cı qatında Musa Peyğəmbər, 7-ci qatında isə İbrahim Peyğəmbərlə Peyğəmasam görüşür və onları görür və deyil, mən i̇brahim gördüm, İbrahim deyil, Beyt-ül-Mamura sövkənmişdir, sövkənib orda dəyilmişdir, Beyt-ül-Mamurda. beyt ül da, yəni səmadə bir qapıdır, Peyğəmasam hədslədən biri deyil, deyil ki, oraya hər gün 70 müməlik girər, bir daha geri qayıtmaz. 70 mən mələkkülər və bir dəhə oradan yəni, geri qayıtmaz və hə həmçinin meyrajda Allah-u Tala namaz vacibdir. edir. Yəni, namaz qılmağı, hal aracılığında qıldırılmış namazları Allah-u Tala Peygamber fərz edir. Birinci Allah-u Tala Peygamber 50 namaz, 50 vaxt namaz fərz edir. Bunu Peygamber səhəm Musa Peygamberi görür və deyir ki, Musa Peygamber onunla soruşur ki, Rəbbin sənə nə əmir etdi, nəyi vacib etdi? Deyir ki, mənə və hər gün 50 vaxt namaz qılmağı vacib etti, yəni əlli namaz vacib etti. Musa deyir ki, bəs qayıt və Rəbbindən bağışlanma dələr, yəni e, Rəbbindən istəyir ki, qoy bunları azaltsın, yəni səhə bu namazın sayını azaltsın ki, səhə yüngül olsun. Və Peyğəməzəm qaydır və Allah'tan yəni yüngüllüyü istəyir. Deyir ki, yarabim vəz, əlli vaxt çoxdur, azalt yəni ümmətim üçün. Hətta beş vaxta gələnə qədər, indiki beş vaxt namaza yəni, çatana qədər, Peyğəməzəm gedib Allah'tan yəni, həmin namazda azaltmasını istəyir. Ağırdan beş vaxt yəndə gəlir Musa'nın yanına. Musa deyir ki, ged yenə yəni, istə. Ged yenə yəni, istə, Allah Allah azaltsın. Peyğəməzəm deyir ki, Mən artıq utanıram. Mən artıq Allah'tan bundan da az etməsini istəməyi utanıram. Və bu vaxtı deyir, səmadım bir səs gəlir və Allah'tan da buyurur ki, mən deyir, öz fərzimi, yəni sənə buyurdum, əmr etdim və bəndələrim üçün rahatlıq etdim. Yəni, beş vaxt namaz onları vacib etdim və bu, onlar üçün daha rahatdır. Və başqara vahidə deyir ki, Peygamber hanım deyib bu həzistə buyurur ki, mən deyir, samaya yüksəldim, hətta deyir, elə-elə elə gəlib çatmışdım ki, orada mən deyir, qələmin səsini işlidirdim. Yəni qələmlərin yazı səsini işlidirdim. Sonra həzistə Peygamber hanım namazının fərz olmasına deyir başqara vahidə. Və sonra deyir ki, mən deyir, məni gətirdilər Sədratul Muntəhədən yerə. Sədratul Muntəhə. Yəni, yerə gəldim və orada deyil müxtəlif deyil, rəylərlə öltürmüşdür. Bilmirdim deyil, nə idi o. Mən onun nə olmasını bilmirdim. Və sonra deyil, mənə deyil, cənnət göstərirdi. Mənə cənnət göstərirdi, mən ora girdim. Orada deyil, yəni, mərcanlar var idi çoxlu. Yəni, parla, yəni, ziynətdə əşyalarla vəzənmişdi. Və torpağı isə misk idi. Yəni, ətirli, xoş ətirli bir məhdəddən idi. Misq adlanır o. Yəni ən gözəl ətirlərdəndir. Son ara dinlədik ki, bəs Peyğəmbər sallalləm yəni Mehrazə qəlxəndə Allah təala görüb yoxsa yox? Allah təala görüb yoxsa yox? bu da alimlər arasında yəni müxtəlif yəni rəylər var bu haqqda. Lakin daha doğrusu odur ki, Peyğəmbər sallalləm Allah təalanı görməyib. Yəni ki Peyğəmbər sallalləm bu dünyada Allah'tan ilə görməyib bu dünyada görməyəcək. Allah'tan yalnız qiyamətdə görmək mümkündür. Sonra Peyğambasın Mərasdan qaydır. Mərasdan qaydanda Peyğambasın birinci gəlir, yəni Qudsə, Yerusələmə yəni gəlir. Oradan sonra isə qaydır Məkkəyə. Məkkəyə qaydır, yəni Məkkəyə qaydında artıb buraqla qaydır, həmin o gəldiyi heyvanla. Bütün bu hatilələri hamısı bir gecədə baş verir. Bir gecənin isərsində bunlar hamısı baş verir. Peyvəmasam gələndə artıq səhər açılırdı. Səhər açılmaq az qalmışdı, Peyvəmasasanı Məkkəyə qaydır. Sonra, Qurayşlər Peyvəmasasanın İslam əraza gedməyini işləndə qəribə Yəni, mövqə göstərirlər. Həmçinin, yəni, hətta bəzi müsəlmanlar da bunu şübhə edirlər. Yəni, Abucayəl gəlir, Peyğəmbərin yanına görür ki, Peyğəmbər kədərli oturub. Kədərli vəziyyətdə Peyğəmbəsəm oturub, yəni, Məkkədə. Abucayəl deyir ki, nə olub? Yəni, istəyirsə deyil, ya, soruşur gibəsi, nə olub? Nəsə olub, yəni, sənə? Peyğəmbəsəm deyir ki, mən İsra'ya get Yəni, mən burdan bir gecədə Məkkədən gedmişəm Qudsə, Yersarim şəhərinə. Və oradan da şəmaya qalxmışam. Deyir, o dəqiqdir, Əbəcə başladı, yəni Peygamber səmi ələ salmağa, yəni onun yalanca olduğunu deməyə və dedi ki, Əbəcə bunu eşləndirək, qorxudur ki, birdən cəmatı yıqsa Peygamber öz sözünü danar. Yəni, deyək ki, mən belə şey deməmişəm buna, böhtən atır. Peygamberdən səşir ki, cəmatı yıqsam, yəni öz q Olan qəvadə bunu deyirsən? Yəni mənə dediyini onlar da deyirsən? Peyğəmbər deyir sənə ki, bəli. Yığ mən deyirəm. Yəni sözümə dəyişmirəm. Və deyir abucə həqiqət tez o dəqiqəyə getdi öz təyfasını çağırmağa, öz cəmaətini çağırmağa. Gənçlikə yəni, fürsətdir ki, peyğəmbərə nə eləsən, tən eləsən ki, bu yalançıdır. Və deyir təyfasız peyğəmbər səm yanına gəldilər. Hamsını başını yığıdılar. Və abucə hə, dedi, danışmağa. Peygamber Sədəm də onlara bu haqda xəbər verir, hamısı təəccüblənir, hamısı təccüblənir. Ləarlanda həmin cəmahtın arasında bəziləri var idi, hamısı gedmişlər, yəni Qudsə, yəni Yerisaləmə gedmişlər. Onlar deyilər gəl bundan soruşaq, görək orada nə var, nəyə oxuydu da, hə? bizə filan cəhəyə, orada nəcədir, necədir, necədir, belə şeylə soruşmağa. Deyilər ki, bizə Quds şəhəri haqqında bizə xəbər verir, yəni necədir Quds şəhəri? Yəni görə bir yalançı düz danışır. Nədir bu vaxt Allah Taala peyğəmbər (s.ə.s) həmsəcənə yəni, Qut şəhərini göstərir. Gözünü qabağına gətirir. Və peyğəmbər (s.ə.s) orada olan hətta xırda vəsstləri belə və onlara deyir. Xırda şeylər ki, var idi orada. Dil yəni, adi insan keçirib ona fikir vermir. Peyğəmbər hətta onlara bunu deyir. Onlar hamısı bir-birinə baxırlar. Tərcümə baxıraq ki, bu yəni bunu hardan bilir də? Çünki bilirlər ki, peyğəmbər heç vaxt yəni belə çarvanla və ya əsə, o tərəfə gedməyib heç vaxt, yəni Allah görməyib. Öz aləndir, deyirlər ki, Əmmən nəətü, fəqət və Deyirlər, Allah həndə olsun ki, qüçsün yəni, vəsmini doğrudan düzdir. Yəni doğrudan onun dediyi kimi həqiqətən hələdir yəni ora. Lakin Peygamə s.ə.mə yəni, bir gecədə belə gedməsinə iman gətirmirlər. Və onlar deyirlər ki, yəni necə olabilər ki, sən bir gecədə gedirsən, Bir gecədə gedəsən və oradan qaydasan. Biz deyək işaya gedib qaydırıq ora, qüdsə. Və deyir, bunu eşidən yerə, yəni, hətta bəzi müsləmanlar bunu eşidən bu hadisəni eşidən də mürtəd olurlar. Yəni, İslamları tərk edilər, İslamdan çıxırlar. Lakin deyir, Əbubəkir radiyallahu anhu bu xəbəri eşidən də ki, və sən dostun belə deyir. Yəni, Məhəmməd deyir ki, Bəs, mən bir gecədə filan yerə gedib gəl Əbəşəci deyir ki, Allah'a and Əgər deyir həqiqətən o bunu deyibsə, deməli düz deyir. Deməli düz deyir və deyəsə nəyə görə təcrübə gəlir. Əgər samadan ona səs gəlirsə, bu buradan yenə ora gedib gələ bilməz. Və deyəsə ona gəlir Peyğəmbər yanına Əbu Bəkir yanına gəlir və bu hal sənə necə olmasını soruşur. Və deyir Sallam, bir cümlə deyirdi, deyir, ki, düz deyirsən." Peyğəmbər bir söz deyirdi: "Əbəşə necə sadiq də." Yəni düz deyirsən. Yəni həmişə onun təsdiqləri dəvəkət. Peyğəmbər də zaman buyurur ki: "Vu əntə ya Əbəkələ -Əb Və sən də deyirsən: "Ey Əbəşə Sıddiqsən." Və Peyğəmbər Əbəkəni burada Sıddiq adlandırır. Yəni həmişə təsdiqləyən və düz danışan. Və Əbəkələ bu Sıddiq burada verir. Və həminin Peyğambar səsəllim bu İslam ərazı gedilməsi haqqında necə gedib? Ruhu ilə gedib, yoxsa bədəni ilə gedib? Yəni, bədəni və ruhluğa, yoxsa yalnız ruhu gedib? Bəzi anlar deyilər ki, Peygamber yəni, İslam ərazı gedəndə ruhla gedib. Ruhla gedib, lakin daha doğrusu odur ki, və bunu yəni, etiqat etmək vacibdir ki, Peygamber səsəllim İslam ərazı öz cəsədi ilə gedib. Öz cəsədi ilə gedib. Və bu haqda Allah'ta ləyə quran kərimdə də danışır, ailədə buyurur. Məsələn, Nəcm surəsində, Nəcm surəsini açam. Alta vəzik qəlb gördüyünü yalan saymadı. Siz onunla gördüyü barəsini mübahisəmə edirsiniz. Yəni, İslam Ərəzə gördüyü haqqından mübahisə edirsiniz. And olsun ki, and olsun ki, başqa bir dəfə də görmüşdür. Sədətül müntəxanın yanında, Yəni Peyğəmbərə səsən Cəbrayılə salamı. Sidrətü Müntəhənin yanında da görmüşdü. Yəni Sidrətü Müntəhə hər dəfə samadadır. Yəni ən axırıncı, samanın ən axırıncı qatıdır. Deyir Peyğəmbərə səsən orada görüb Cəbrayılı. Məvə cənnətin onun yanındadır. Yəni Məvə cənnəti Sidrətü Müntəhənin yanındadır. O zaman sidrənlər bülümüşdü, nələr? nələr? Yəni Sidrətü Müntəhəni, yəni qəlibə-qəlibə sələr bülümüşdü. Yəni qeyrə bir şeylərdir göz nə yayındı, nə də uzağa getdi. Yəni, Peyğəmmət səsələmi, yəni, bu göz nə yayındı, nə də uzağa getdi mənası. Yəni, Peyğəmmət səsələmi yəni, göstərir, açıq edir, dəlildir ki, Peyğəmmət səsələmi öz cəsədilə getmişdi Meraca. Səmaya öz cəsədilə qalxmışdı, qa qa çünki hədisdə deyilir, e, deyilir ki, göz nə yayındı, nə də uzağa getdi. Çünki insanın gözü sən bədənin üzərində olur. And olsun ki öz Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən bir qismini gördü. Yəni Peyğəmbər sallallahu bu İsra Mərcada Allah təalanın böyük möcüzələrini görür. Həmçinin səhih əhədislərdə gəlib ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni, Mərca gedib və öz cisədi ilə Mərca gedib. Başqa cür ki Peyğəmbər yəni, sallallahu bu ged gedişində Allah təalanı görməyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Ruhu ilə gətsəydi, desək ki, mən ruhu ilə gəlməşəm, onu inkar etməzdilər. Deyirilə ki, hə, ruhu ilə ola bilər. Yəni ki, yukurda gəlməşəm, lakin belə yani öz bədənlə gedib gələ bilmərsəm. Lakin, bu da ona dəlildir ki, yəni, Peygaməd səsələm öz cəsədi ilə İsra və məlaza gəlməşədi. Həmçin, Amartal, yəni, İsra suresində, İsra suresinin, yəni, birinci ayəsində İslam sözcəndə Allah təhər buyurur ki, bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini, yəni öz qulunu bir gecə məscud-ül-həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz məscud-ül-əqsəyə aparan Allah pakdır, müqəddəsdir. O doğrudan da eşidəndir, görəndir. Yəni ayələ Allah təhər buyurur ki, öz bəndəsini, yəni demir Allah təhər ki, öz bəndəsinin ruhunu, yəni Peygamber səsələmi, Fırada Allah təala abd adlandırır. Yəni abd deyəndə yəni bəndə deyəndə yəni, həm ruhu, həm də cəsədi bir yerdə. Yəni Allah təala peyğəmbərsəmi, suə mərcəhə budur qarəb. Və İslam mərcəhə yəni ümumiyyətlə çoxlu ibadətlər və dərslər var. Hikmətlər var. Və Allah təala bu möcüzə ilə öz peyğəmbərliyinin həqiqətən də Allahın peyğəmbəri olmasını ispat edir və həmçinin möminlər var. İman gətirənlər üçün imtahan var. Nəzər ki, eşitdi bəzi bəziləri, yəni Peyğəmbər sallallahu bu bu cür etməsinə inanmır. Hətta müsəlman olduğu halda bu hadisəyə inanmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və inanmır. Lakin, yəni inşallah gələndərsəmlərimizə gələcək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni başqa möcüzələr göstərir. Yəni, o ağ ki, yəni heç iman gətirməyənlər Peyğəmbər İslam dinizə gəlməsinə, orada ayın yarılması möcüzəsi olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Allahın izni işəyə böləcək və ondan sonra müsəlmanlar Peygəmbər səsəmə iman gətirəcəklər yenə. Əbu Kədeb est inşallah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Vəssalatu vəs salamə ala əşrafil anbiya vəl mursalin. Nebiyinə Muhammed və aləhi və səhbihi